Luca 12. În vremea aceea, când se stărnise rănoroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi. Mai înainte de toate, poziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut.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 Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani, totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai depres decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oriși cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Cine se va levăda de mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu Orice cui va vorbi împotiva fiul lui omului i-se va ierta dar orcui va hulim împotiva Duhului Sfânt nu i-se va ierta Când vă vor duce înaintea sinagogilor înaintea regătorilor și înaintea stăpunitelor să nu vă înghejeați cum veți răspunde pentru apărarea voastră nici ce veți vorbi Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce să vorbiți. Unul din mulțimea a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștinirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și poziții de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.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 Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar a zis, Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fiu. o Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucencilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Viața este mai mult decât rană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi, ei nu se seamănă nici nuseceră, n-au nici cămare, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește.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 Căutaţi mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostră vă dă cu plăcere împărăţia. Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Făceţi-vă roz de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se poate apropia hoţul și unde nu roade molia. Căci unde este comoarea voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să va fi încins și făcăile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nundă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui,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 Îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dacă robul acela, își zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice să mănânce să bea și să se îmbete, stăpânul robului acela va veni în ziua în el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe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 Trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei, soacra împotriva norei și noria împotriva soacrei. El a mai zis noradelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia și așa se întâmplă. Și când vedeți uflând vântul de la miază, zi ziceți, are să fie zăduf și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți-o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nu o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu părușul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scap de el.